Catisma a 15-a Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului și cine va face auzite toate laudele Lui? Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Aduți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău.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 Și te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie. Dar i-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui. Și a certat Marea Roșie și a secat-o și a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce îi urau și i-a izbăvit pe ei din mâna vrăjmașului și a acoperit apa, pe cei ce asuprau pe ei, nici unul din ei n-a rămas. Și-au crezut în cuvintele lui și-au cântat laudă lui, dar de grab au uitat toate lucrurile lui și n-au suferit sfatul lui, ci au fost cuprinși de mare poftă, în pustie au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă.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 ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare sămânța lor între neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile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 că au amărât Duhul Lui și a grăit nesocotit cu buzele Lui. N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au omestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor, și au slujit idolilor lor și s-au smintit, și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor idolilor, au vărsat sânge nevinovat,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 în mâinile neamurilor și-au stăpânit pe ei cei ce îi urau pe ei. Vrăjmașii lor i-au asupit pe ei și-au fost nefericiți sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au amărât pe el cu sfatul lor și i-au milit pentru frădelegile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei și a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământului și s-a căit după mulțimea milei sale și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce au robit pe ei. Izbăvește-ne, Doamne Dumnezeul nostru, și ne adună din neamuri ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta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 Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila lui, să spună cei izbăviți de Domnul pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului, din țări a adunat pe ei, de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă și cale spre cetate de locuit n-au găsit, erau flămânzi și însetați. Sufletul lor întrânșii se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit pe ei și i-a povățit pe cale dreaptă ca să meargă spre cetatea de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a săturat suflet însetat, și suflet flământ au umplut de bunătăți. Și deau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărit cuvintele Domnului și sfatul celui prea înalt au întrăcat. El, a umilit într stenel inima lor, slăbit au și nu era cine să le ajute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 El a zis și s-a pornit vânt furtunos. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat în valurile mării. Se urcau până la ceruri și se pogorau până în adânguri, iar sufletul lor, într-o primejdii, încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat, și toată priceperea lor a pierit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 Pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-l pe el în adunarea poporului și în scaunul bătrilor, lăudați-l pe el. Prefăcuta râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat,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 și se vor veseli, și toată fără de legea își va astupa gura ei. Cine este înțelept, va păzi acestea și va pricepe milele Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și purura și în vecii vecilor. Amin.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 Gata este inima mea, Dumnezeule! Gata este inima mea! Cânta voi și voi lăuda într inima mea! Deșteaptă-te, slava mea! Deșteaptă-te, psaltire și alăută! deștepta voi dimineața! Lăudate voi între popoare, Doamne! Cânta voi ție între neamuri, că mai mare decât cerurile este mila Ta și până la nori adevărul Tău! Înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul, slava ta, ca să se izbăvească cei plăcuți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi. Dumnezeu a găit în locul cel sfânt al lui. Înălța-mă voi și voi împărăți chemul și vala lui Sucot o voi măsura. Al meu este Galad și al meu este Manase și Efraim, Sprijinul capului meu Iuda, legiuitorul meu Moab, vasul spălării mele Spre Idumea voi arunca încălțămintea mea Mie cel de alt neam mi s-au supus Cine mă va duce la cetate întărită? Cine mă va povățui până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei ieși Dumnezeule cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ne izbăvim din necaz, că deșartă este izbăvirea cea de la oameni. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis.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 Să-i fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta să fie răstata celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și greiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă că sărac și sărman sunt eu, și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi ale custelor, tremur. Genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa undelemnului. Și eu am ajuns lor, M-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajute-mă, Doamne!